Második fejezet. A város peremén. Régebben valahányszor apával gombászni indultunk, mindig eszembe juttatta a tiltott övezetet. Meg is mutatta az erdő széléről. Kezdetben csak a város körül húzódott, és nem volt szélesebb száz méternél. Mindkét oldalán szöges drótkerítés, benne áram, legalábbis a táblák szerint. Belépni életveszélyes és tilos. Aztán ez a gyűrű a város körül mind nagyobbra duzzadt. Néha azért, mert valamelyik városnegyed megnőtt, és tovább kellett költöztetni a falakat. Ilyenkor ledózerolták a kolóniák első házsorait, és kijebb költöztették a szöges drótkerítést. A fémgyűjtők, szemétválogatók vagy annak a kolóniának a lakói, amelyet épp érintett a dolog, háborogtak és jajveszékeltek, de kaptak cserébe egy kis pénzt és építőanyagot, és hamarosan kétszer annyi düledező viskó és bódi emelkedett kicsit távolabb a várostól de szerintem legtöbbször csak azért növelték a tiltott övezetet, mert a városlakók így nagyobb biztonságban érezték magukat. Ahogy nőttek a kolóniák, úgy próbáltak egyre távolabb tolni maguktól minket. Helyenként már fél vagy egy kilométer széles volt az övezet, aztán bekebelezett erdőket, mezőket és utakat, amelyekre mi többé már nem tehettük a lábunkat. De soha nem gondoltam volna, hogy egész a vasútig kitolták a határt. Ezzel bekebelezték a bezárt gyakorlótér mellett azt az erdőrészt is, ahol a legtöbb gomba terem. Amióta az eszemet tudom mindig kérdezgettem apától, hogy miért van fallal bekerítve a város. Ahogy nőttem, apa más és más választ adott. A legrégebbi válasz, amire emlékszem, a fal védi meg anyát, és a többi bent lakót az állatoktól. Mire én azt kérdeztem, hogy minket, akik kint élünk az erdőben vajon, kivéd meg az állatoktól. Apa azt felelte, hogy mi elég ügyesek vagyunk ahhoz, hogy megvédjük magunkat. Tehát a fal anyát védi, nyugtáztam magamban. Mikor úgy hét évesen újra megkérdeztem, azt mondta, hogy a város olyan, mint egy vár. A nevét is innen kapta, és minden rendes várnak kell legyen fala. Ezt is értettem. Mikor már tíz voltam, egyszer Boki tüdőgyulladást kapott, és be kellett vinni a kórházba, de a kapunál visszafordítottak minket. Boki anyja nagyon sírt, és én akkor is megkérdeztem, hogy miért nem engednek be, de akkor apa nem válaszolt semmit. Aztán este otthon elkezdett mesélni arról, hogyan alakult ki a fal. Minden az éjséglázadásokkal kezdődött. Akkor két év alatt hét nagy és dét szülőmet vesztettem el. Nem is emlékszem rájuk, alig voltam kettő. A városban eluralkodott az űrzavar, mindennaposak lettek a rablások és a gyújtogatások. A módosabb lakóparkok fegyveres őröket fogadtak, falakat emeltek maguk köré, vagy a már meglévőket erősítették. Aztán ezek a parkok úgy terjeszkedtek, hogy összekapcsolódhassanak egymással, hogy gazdagéknak ne kelljen kimenniük a veszélyes utcákra, ha meg akarják látogatni a nagyit, aki a másik lakóparkban él. Szegények. Végül a város vette kezébe a falépítést. Mikor elkészültek vele, apáik rádöbbentek, hogy az ő lakónegyedük és még sok más kerület kívül kett. Ezt nagyon nehezen értettem meg. A város miért rekesztett ki minket? És hogyan lehet az, hogy apa nem tudta, hogy a falon kívül vagy belül vagyunk? Akkor úgy gondoltam, hogy apa végzetes figyelmetlensége miatt vagyunk most idekint, nem pedig bent a városban, anyával. De aztán elmagyarázta. Csak azt lehetett látni, hogy ennél és annál az útkereszteződésnél is építő telep van. Mindenütt útlezárások. Neki nem volt drónja, hogy a levegőből lássa pontosan merre is kanyarog a fal. És ha látta volna, akkor sem lett volna elég ideje eladni a lakást. Mikor pedig kész lett a fal, már késő volt. A kívülreket lakásoknak azonnal lezuhant az ára. Mindenki menekült, akinek volt kihez mennie. Szülőkhöz, testvérekhez, bárhova. Csak a falakon belül legyen. Mi nem mentünk sehova. Apáéknak ez volt az utolsó csepp. Betelt a pohár. Apa bátyóval együtt megalapította a gombás kolóniát, és mi kiköltöztünk ide az erdőbe. Apa egyszer megmutatta messziről a tömbházunkat. Csak az oszlopok maradtak belőle. Egy tömbház csontváz. Még az ablakkereteket is kilopták. De ma a régi lakónegyedek a tiltott tövezetnek csak a városhoz legközelebb eső gyűrűjét jelentik. Körülötte a mezők, most ez a legújabb. Az erdők. A gyomrom újra és újra összerándul. Mindent kiadok magamból. A fülemben, mintha a nagyapám csörgő órája csörömpölne megállíthatatlanul, a szívem úgy ver, mintha ezerrel rohannék, pedig meg sem merek mozdulni. Furcsa, de közben az jut eszembe, hogy vigyázzak le ne a ruhámat. Hogy lehet, hogy most ez jut az eszembe? Fülelek, és próbálom eldönteni, hogy a drónok elmentek-e már, de a fülemben dübörgő, csörömpölő hangtól nem sokat hallok. Kint már nem kavarognak a levelek. Óvatosan kidugom a fejem. Az ég tiszta. Minden erőmet összeszedve kimászom, és felegyenesedem. Képtelen vagyok oda menni a földön fekvő testhez. Belekapaszkodom a betoncső szélébe. Mélyeket lélegzem. Próbálom összeszedni magam. Ekkor felbukkam, Boki. Valamit mond, de nem értem. Odalép a vértócsában fekvő testhez, és kis hezitálás után megfordítja. Hiába akarom, nem tudom elkerülni a tekintetét. Boki sem. Csak állunk, és hosszú másodpercekig nézzük gaj meglepett, rezzenéstelen arcát. A szürke felhőség tükröződik a szemében. Nem hallhatott meg. Egész biztosan nem. Valamit biztosan lehet csinálni. Gyereket nem lőhetnek le, nem igaz? Még tizenkettő sem volt. Boki lassan lehajol és lezárja gaj szemét. Majd kérdőn rám néz. Tőlem várja, hogy mi legyen. Hogy tud ilyen nyugodt maradni? Pedig az ő szemében is ott a rettenet. Én csak arra bírok figyelni, hogy egyenletesen lélegezzek, és lehetőleg ne ájújak el. Bokinak kellett volna portja vezetőnek lenni, nem nekem. Azt hiszem, nem fogjuk tudni ketten hazavinni. Pihegem. Induljunk. Szóljunk a pályéknak mielőbb. Boki Bólint. Igen, azt kéne, de hogyan? Úgy láttam, a drónok a töltés felé repültek. Megint fog a rémület. Ezek szerint a drónok nem úgy távoztak, mint akik befejezték a küldetésüket, hanem lesben állnak és ránk várnak. Egyszer évekkel ezelőtt apával átmásztunk a töltésen, mondom. Sokkal lejjebb, közelebb a városhoz. Ha elindulunk az erdőben végig a sínekkel párhuzamosan, akkor kijutunk a bázisról, és ott tudunk átmászni, ahol már nem röpködnek a drónok. Boki Bólint aztán körülnéz, hogy mivel tudná megjelölni a helyet. De nem szükséges megjelölni, a betoncső jó viszonyítási pont lesz. – Ne tegyük be a testét inkább a csőbe! – kérdi Boki. – Eső? Vagy állatok? – Erőtlenül intek, hogy felesleges. Az állatok elől a cső nem véd, viszont hát ha azok, akik a drónokat küldték, mégsem biztosak abban, hogy gajnak voltak társai. Ha elmozdítjuk a testet és a drónok később visszatérnek, egyértelmű lesz, hogy nem volt egyedül. Boki bólint. Visszafordítjuk gaj testét, arccal lefelé. Eddig próbáltam kerülni a tekintetemmel a csebeket, de most már nem tudom. Négy helyen ütötte át lövedék Gajt. Három a melkasán, egy a lábán. Úgy tűnik, mindegyik lövedék távozott a túloldalon. Nagyok voltak, talán egy is halálos lett volna. Ennyi volna az élet. Pár perccel ezelőtt Gaj még hozzám akart kúszni, most meg már azt is kitaláltuk, hogy itt hagyjuk a holtestét. Futni akarok, azonnal. Felállok és a fák törzséről próbálom megállapítani, merre lehet észak. Pár perce még tudtam, de most össze vagyok zavarodva. Ekkor megint erősödő zúgásra kapom fel a fejem. Boki még nem hallja, de pár másodperccel később már ő is. Egymásra pillantunk, majd szó nélkül rohanni kezdünk kelet felé a város irányába. Pár száz méterrel odébb megállunk. Egy fa mögül figyelünk. A drónok már látszanak, a betoncső közelébe érve lassítanak. Azt figyelhetik, hogy van-e még valaki, vagy járte valaki a holtestnél. Egyikük visszarepül a töltés fölé, a másik pedig egyre nagyobb köröket ír le. Nyomokat keres. Márpedig mi nem igen vigyáztunk arra, hogy ne hagyjunk nyomokat. Szerencsére majdnem mindent beborítanak a falevelek, lábnyomokat nem láthatnak. Azt viszont nem tudom, hogy a kisebb letört faágakat egy drón tudja elészlelni. Mindegy, tovább futunk figyelmesebben kerülgetve a faágakat és a terepjárók régi keréknyomaiban keletkező pocsolyákat. Tíz perc futás után mindketten zihálva állunk meg. Ritkulnak a fák, mindjárt vége az erdőnek. A vasút még mindig a jobb oldalunkon. Kifújom magam és intek bokinak, hogy óvatosan lépkedjünk el a szélső fákig. Előttünk dimbesdombos kopárterep sok kis betonépítménnyel, kúszó és mászó alkalmatosságokkal, valamint egy lőtérrel. Innen jól látszik a város magas betonfala, és azon túl maga a város. Közel vagyunk a tiltott övezet másik, belső kerítéséhez. A katonai gyakorlótér elhagyatott, de nem mernék megesküdni rá, hogy használaton kívüli. Főleg a ma történtek után. A gond az, ha kimegyünk a nyílt terepre, ott sokkal könnyebb célpont leszünk. Akad ugyan pár beton épít de egyiktől a másikig semmi fedezék. És mi van, ha őrök is vannak. Menjünk a vasút felé, mondom bokinak. Pár száz méterre van a vasúti töltés, anélkül is meg tudjuk közelíteni, hogy kilépnénk a fák közül. Itt viszont már teljesen épp a kerítés, nagy lyukat, bontást, ahol átmászhatnánk, egyáltalán nem találunk rajta. Csak az elemek illesztései között lehet belesni. Amit bent megpillantunk, az sem túlbízható. Ez már a rendezőpálya udvar része lehet. Hat simpár fut egymás mellett, és a szemközti kerítés jó messze van. Várakozik két teher is. Valószínűleg be van kamerázva az egész. Tanács nézek Bokira. Menjünk vissza felé? kérdi ugyanolyan tanács talanul. Hát, drónok már nincsenek ott. Szerintem üljünk le a fák között. Kicsit pihenjünk és várjunk. Még két óra és besötétedik. Akkor majd könnyebb lesz az átjutás. Boki bólint és óvatosan visszalépkedünk a fák közé, vigyázva, hogy a lábunk be ne akadjon valami riasztó húzalba. Visszatérünk az erdő peremére, a tér széléhez, és letelepedünk. Most érzem csak, milyen gyorsan ver a szívem. Próbálok nem gondolni gajra, de időről időre bevillan a meglepett tekintete, a füstölgő-gőzölgő lyukak a testén. Próbálok nem gondolni arra, hogyha ki tudom törölni a szememből azt a homokszemet, vagy ha erről a látást, akkor talán most is él. Hullámokban tör rám újból és újból a mi lett volna, ha. Látom magam előtt a nagyanyja arcát, amikor majd el kell mondanom neki. Nem fogja megérteni. Nem akarja majd megérteni. Láttam már ilyet, mikor valaki nem tér vissza a portyázásból, a szerettei nem akarják elhinni az igazságot. Én is alig hiszem el. Hol van most gaj? A mennyországban? Van egyáltalán olyan? Nem hiszem. Istenben sem nagyon hiszek. Mondjuk ő sem fárasztotta magát velem kapcsolatban, de azt sem tudom elhinni, hogy gaj nincs többé. Egy fél órája még együtt futottunk és röhögtünk. Várjuk, hogy sötétedjen. Ülünk az erdőszélén és némán bámújuk Bokival a várost. A csodálatos és félelmetes várost. Ahol a kaját nem gyűjteni kell, hanem haza lehet rendelni, vagy meg lehet vásárolni hatalmas áruházakban. Ahol sült húst és friss kenyeret lehet kapni, meg mindenféle egzotikus gyümölcsöt. Ahol van fűtés, meleg víz és hálózat. Spa és játékparkok és igazi iskolák. Ahol születtem, de ahol három éves korom óta nem jártam. Ahol anya lakik. Bokinak is él egy nagynénye és nagybátyja a városban. Magukhoz akarták venni, de a szülei nem engedték. Nálunk a dolog kicsit drámaibban alakult. Anya és apa velem együtt költöztek ki a városból, még nem voltam három éves. Dönteniük kellett, hogy aláírják-e a nevemben a kölcsönszerződést a várossal vagy sem. Apa nagy kiránduló volt. Amikor nem akadt munkája korábban is szívesen barangolt, gombászott az erdőben. Anya szerint nagyon bízott a gombász tudományában, talán túlzottan is. Tény, hogy együtt döntötték el, nem akarják egyetlen gyereküket egy életre eladósítani és röhöz kötni, mikor még a nevét sem tudja leírni. Ha ugyanis aláírják a nevemben a kölcsönszerződést, amikor betöltöm a hármat, azzal azt is aláírják, hogy mindazt az adósságot, amit ők életük során nem tudnak kifizetni, én megöröklöm tőlük, és mindaddig a városban kell laknom, amíg vissza nem fizetem. Apa szerint ez egy ördögi kör. Ha ők nem tudták kifizetni, akkor nekem még kevésbé lesz esélyem. És el sem költözhetek a városból máshova, esetleg külföldre, ahol jobban kereshetnék, amíg ki nem fizetem. Éppen ezért barátokkal együtt közös erővel vettek egy nagyobb bacska telket az erdő keleti oldalán, és létrehozták az első gombász kolóniát. Kiköltöztünk, és nem adósodtam el egy életre a város felé csak azért, hogy rendes suliba járhassak. És ez jó. Akik bent élnek, azok ezt nem mondhatják el magukról. De ezzel együtt normális lakhatásban, oktatásban vagy orvosi ellátásban sem lehet részem. Elvileg minden van, de gyakorlatilag semmi sincs. A suliban két éve nincs fűtés, noha hivatalosan csak annyi történt, hogy autonómiát kaptunk a városi hálózattól, és áttértünk a hibrid faj és napelem alapú fűtésre. Viszont a napelemeket már első héten ellopta valaki a suliteteiről, fátvágni pedig tilos. Tehát csak a meleg hónapokban lehet tanulni, pont akkor, amikor a legtöbb meló is van. A kinevezett tanárok már évek óta ki sem járnak a városból, ha ugyan még alkalmazásban vannak. Apa és a barátai tanítanak, amit tudnak. Minket és azokat a gyerekeket a fémgyűjtőktől és a szemétválogatóktól, akiket a szüleik elengednek, vagy akik időnként átszöknek hozzánk. Így jóval többet tudok Platonról, földrajzból, állat- és növénytamból, mint mondjuk matekból vagy nyelvtamból. Mert apának és a barátainak épp ez az érdeklődési köre. Az orvosi rendelőt fertőzés veszélye miatt tavaly augusztusban bezárták. Nem csoda, hisz hónapokkal korábban elzárták a folyóvizet. Próbáltunk kutat fúrni a suli mellett, de nyolc méter után megálltunk, mert még mindig nem értünk vizet. Nekünk meg nem volt gépünk, amivel mélyebbre mehettünk volna. Úgy tűnik, már túl sokat furtak a közelben. És a legújabb, hogy a város földgáz találta telkünk alatt. És persze él a kisajátítási jogával. És vajon hol akar cserelakást ajánlani? Előregyártott barakkokban, a városi szeméttelep szomszédságában. És mit tettek, amikor apáik nem fogadták el? Létrehoztak egy újabb szeméttárolót. Pontosan a kolóniánk mellett, városi területen. Egyelőre csak építik, de hamarosan megnyitják. Utána már nem tiltakozhatunk, hogy nem azonos minőségű helyet ajánlottak cserébe. Az is lehet, hogy valóban örülni fogunk a cserének, akkora lesz majd a bűz. A város nem hagy választási lehetőséget. Vagy benn maradsz és aláírod a kölcsönszerződést, vagy menj vissza ős emberbe. Ha apámék aláírták volna a szerződést a nevemben, legalább 85 évig kellene törlesztenem. Ha mondjuk 15 évesen állnék munkába tanulás mellett, mint a legtöbben a városban, és el is kezdeném visszafizetni, akkor is legalább száz éves koromig kellene dolgoznom, hogy semmit se hagyjak majd a gyerekeimre. Már ha egyáltalán lesznek. Ja, és végigállásom kellene legyen. Jól fizető. Az átlag életkorról azt mondja apa, hogy most 85 év, tízel kevesebb, mint az ő apja idejében. Tehát nem sok esélyen van megélni a százat. Megint jut eszembe. Ő már nem szembesül ilyen dilemmákkal. De az életkor statisztikát sem fogja javítani a maga alig 12 évével, már ha valaki egyáltalán beveszi őt a statisztikába. Boki megrázza a karomat, és a nyílt terepen álló kis betonépületek felé mutat. Oda nézek, erőltetem a szemem, ami még mindig égetően fáj. Semmi különöset nem látok. Ott a harmadik bunker fölött. Tényleg nem látod? A szemem, amelyik eddig drónt vagy katonát, esetleg vadállatot keresett, nem vette észre azt, ami ugyan áttetsző, de azért jól látszik. Egy gömb. A szívem, ha ez lehetséges, még gyorsabban kezd verni.